До одного із стовпів прибито оленячу шкуру. Біля воріт стояло кілька селян. У дворі також були люди, здається, учні Микити. «Спершу помолимося святому», – порадив Созунт, і ми пришвидшили ходу. Дійшовши до селян, уклякнули і помолилися. Селяни, ж побачивши нас і наше молитвування, почали хреститися. Помолившись, повставали і тільки тепер змогли побачити, що діється у дворищі. Там стояли всі учні Микити, а за стовпа однієї із зрізаних сосон тримався якийсь обірванець і плакав. «Що тут діється?» – спитав Созонт у одного з селян. «Цей чоловік, – мовив селянин, – наймення Йосип багатьох людей повбивав на дорогах і в домах, нападаючи по селах і дорогах». Оце ми його і вирішили викоренити. Почали лови, але він забіг сюди, на святе місце. І ми почули репучий і вискучий голос. Заговорило пелехати обличчя, сунуте в отвір завіси на дверях хижі. Прийшли свіжі люди. Скажи це цей раз, хто ти? Звідки я і чому прийшов до мене? Йосип звів заплакане лице і гугняво промовив, «Я є Йосип, розбійник, що створив усе лихе, прийшовши сюди каятися у гріхах своїх». «А що ви, люди, на це сказали? Повторіть для тих, що надійшли». «Ми сказали, щоб ви, святий отче, віддали цього розбійника нам. Поставимо його перед Копний суд». Примітка. Копний суд – громадський суд у селян. «Має померти лихою смертю». «Не встиг я вам сказати слова, діточки мої, а тепер про речу», – вигукнув Микита. «Не я його сюди привів, а Бог, бажаючи покаяння його, отож і поставив туточки. Як можете, вдиріться на подвір'я і хапайте його. Я ж не можу сам його вам вивести та й сказати учням своїм учинити це, боюся, бо, що послав його до мене Господь. Без твоєї волі, святий, отже, не будемо його брати, щоб не чинити супроти тебе, сказав селянин. Але покарай його святими молитвами, бо нема вже нам спасу від нього. Покарає його Бог, не я, прорік Микита, і не від моїх молитв, а від ваших. Тоді селяни впали навколішки і, звівши руки, почали молитися. Ми також уклякли, але не зводили рук і не молилися. Не нас це стосувалося. Стерчало в отворі пилихати лице, очі в микити палали. Я озирнувся, почувши за собою тріск і уздрів, що з поза дерев та кущів виходять на галявину, на якій ми стояли почварні, уломні, хворі і повержені. Вибігали, уклякали і зняли неймовірний галас Бекаючи, мекаючи, мукаючи, скригочучи А дехто навіть підвивав грубо чи тонко Звісна річ, були тут лише істоти чоловічої статі Микитині учнів загорожені ніби за наказом упали на коліна І одночасно знесли руки вгору І перестав плакати розбійник біля стовпа Стояв і дивився широко розплющеними очима. В тих очах горів правдешній жах. А юрба вже не самовитіла, плакала, вила, кричала гугняво, скрипуче, вескуче, Дехто бився об землю, дехто рвав на собі волосся, дехто лупив себе кулаком у груди, аж луна йшла. Дехто роздирав собі пазурами і так страшні лиця. Я гляну на нашого Павла і перелякано штухну Созонта. Обличчя в Павла посиніло, як у мертвого, з рота пішла піна, і він гримнувся, як стояв на землю, корчачись і скрегочучи зубами і луком вигинаючись у хребті. Созонт вхопив якусь палицю і вставив йому між зуби, тоді причавив його до землі. Тим часом рипнули ворота, з них вийшов спокійний і зосереджений Антоній. «Не чіпай його», – сказав Созонту. Блаженний вже його побачив. І раптом загорлав на почварних та уломних, котрі все ще не самовитіли –